Molt benvinguts a una nova edició d'Aquest al vostre espai. Això és el disc amb en Rafael Corbí. Un disc en el qual nosaltres ens acostem el que ens diuen els artistes, compositors de les seves pròpies cançons. I amb el dia d'avui tornem a tenir al nostre costat amb aquest gran artista de casa nostra que és en Miquel Abres De fet, no estava previst parlar d'aquesta cançó que és una de les que forma part del seu disc 1977. Però sí que amb el decurs d'una xerrada que vam mantenir ens la va comentar. Per tant, avui si us sembla bé, en parlarem d'aquesta peça i escoltarem el que ens deia de la cançó que porta el nom de Lliure Poeta és Miquel Obres. Sí, perquè hem de, hem de, al final és com, com els pintors, no? quan tu quan veus un quadre abstracte i no saps lo què és, el pintor mai te diu lo què és perquè de vegades tampoc ho sap ell, el que és, no? però a nosaltres ens passa el mateix amb les cançons. De vegades tampoc nosaltres sabem de què estem parlant. Hi ha una cançó d'aquest disc que es diu Lliure poeta, que la lletra em va sortir i m'agradava el que estava sortint, vaig fer una lletra mol oberta, molt amb la vida en general, saps, com molt eix molt espiritual i va sortir una lletra que podem al cap del temps l'entendré, què volia dir, no? És molt maca, vull se sente la lletra, però el significat total no, no, encara no sé per a qui va dedicada, o podera va dedicada a mi mateix, o potser, encara no sé què què Sento la pluja entre els arbres. La platja em recorda quan m'abraçaves. Avui està tot tan gris que no trobo el sentit. La vida em regala conèixer les pors que m'ofeguen a cada sortida. Albades que em cremen el cor. La gola del terra al teu lloc llum guia el meu camí quan tu encara no ets aquí avui em sento lliure poeta tinc la força de mil somiadors mireu-me bé Escolteu-me també. Avui em sento lliure poeta. Amb confiança mostraré el món. Amb el desig de compartir el meu cant amb tu. Sonen les teves paraules cada segon que perdo les ganes de tornar a començar de nou, de tornar a escriure el meu destí. I sumo totes les petjades que em porten a caure les mateixes muntanyes on es perdíem les nits.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 Bé, escolteu-me també, avui em sento lliure poeta, amb confiança mostraré el món, amb el desig de convidar. avui de Vellnou amb en Miquel Arbres i aquesta cançó preciosa del seu àlbum 1977, editat el 2025, aquesta cançó portava el nom de lliure poeta. Ha estat tot per al dia d'avui, però la setmana que ve hi tornarem amb una altra proposta amb el nostre espai el disc. Adéu-siau.